אוקיי, אז ערב טוב לכולם, ברוכה הבאה, אנה, הגעת בדיוק בזמן, כמעט בדיוק בזמן, בכל זאת, אבל את לא הפסדת חלק מהשיעור. באתם ללמוד את מגילת ישעיהו? מי בא ללמוד את ישעיהו היום? אוקיי, מגילה שנכתבה לפני אלפי שנים, ואתם אנשים בקבוצה שמעוניינים לדעת ולקרוא מה שאלוהים אמר דווקא דרך הנביא הזה שקוראים לו ישעיהו. הנביא הזה נביא מאוד פיוטי בשפה מאוד מאוד עשירה, לעתים שפה קשה, אבל בעזרת רוח הקודש אנחנו מבקשים מאלוהים שידריך את המחשבות שלנו כדי שאנחנו נבין את המילה שלו. היום אנחנו כבר בשיעור השלושים, סליחה, ארבעים ותשעה. השיעור ארבעים ותשעה אבל רק בפרק ה-45, פרק ממהי. הפרק שלנו, פרק ממהי, מראה לנו דבר מאוד מאוד חשוב שהיום אנחנו נלמד. היום הוא מראה לנו נבואה, ולא סתם נבואה, נבואה ממש ממש מדהימה. עד כמה נבואה יכולה להיות מדהימה, עד כמה הכוח של אלוהים והיכולת שלו לראות את העתיד. האם אלוהים רואה אל העתיד? הוא רואה, הוא רואה אל העתיד והתוכניות שלו מתגשמות בצורה מדהימה. דבר אלוהים נותן לנו את הביטחון שאלוהים בשליטה מוחלטת על ההיסטוריה של העולם, אמן? הוא יודע בדיוק את מה שיקרה, וואו איזו נחמה זאת איזו נחמה, אלוהים יודע בדיוק, אתם יודעים מה, כשאנחנו משייכים את עצמנו לקבוצה הנכונה, ואנחנו אומרים, אבינו שבשמיים אנחנו כל הזמן רוצים להיות רק איתך, yeah. כי אין אלוהים אחרים, yeah. אנחנו לא רוצים שום קשר עם משהו מחוץ למסגרת שלך. Yeah. אלוהים יודע בדיוק את מה שיקרה, אבל הוא לא שומר את המידע הזה לעצמו. Yeah. הוא מיידע את כל מי שהחליט בחיים שלו לשמוע בקולו ולהאמין לדברו. הוא מיידע. המילה הזאת, אתם מבינים את המילה מיידע? זאת אומרת, הוא נותן ידע, אוקיי? Okay. Okay? Okay. אם יש איזו מילה שאני אומר ואתם לא מבינים, בבקשה להרים יד, אוקיי? Okay? להרים יד, רק להרים את היד ואני אחזור ואפרש את המילה שאתם לא מבינים. מיידע זה פשוט נותן מידע. הוא נותן מידע לכל מי שמחליט לשמוע בקולו. ולהאמין בדברו. הנביא ישעיהו, שימו לב איזה דבר מדהים, אני לא יודע כמה פעמים אתם קראתם את הפרק הזה בחיים שלכם, אבל את הפרק הזה אנחנו לא יכולים לקרוא בנפרד מן התנ״ך ולהתפעל ממנו ללא קשר ישיר עם מה שקרה אחר כך ומה שקרה לפני. הפרק הזה הוא נותן לנו אינדיקציה מאוד מאוד חשובה אה, על אדם מסוים. מי זה האדם הזה? אדם ש... אדם שיבלד מאז הפרק הזה, מאז שנכתבו הדברים, רק בעוד 160 שנים. איזה מידע הוא נותן? הנביא מקבל את שמו ואת הקשר שלו עם אלוהים. הנביא אפילו קורא לאיש הזה שעוד לא נולד שאפילו סבא של סבא שלו עוד לא נולד, הוא קורא לו בשם. אנחנו קוראים בישעיהו 45 בפסוק אחד. כה אמר ה' למשיחו, מה זה משיחו? למשיח שלו. כה אמר ה' למשיחו לכורש, אשר החזקתי בימינו לרד לפניו גויים ומתני, ומותני מלכים אפתח לפתוח לפניו דלתיים ושערים, סליחה, לא ייסגרו. אלוהים מדבר עם מישהו שאפילו עוד לא נולד. אנחנו שומעים פה שאלוהים אומר משהו לכורש, אבל כורש עוד לא נולד. הוא אומר לו שהוא יודע כבר מראש שכורש ישמע את המילים שאלוהים מדבר אליו 160 שנים עוד לפני שנולד. וואו, איזה דבר מדהים. איזו אמת מדהימה. לכל אחד מאיתנו יש מקום בתוכנית, בתוכניות של אלוהים, לא רק בתוכנית. עוד לפני שאנחנו נולדים, חשבתם על זה? חשבתם על זה שאולי אלוהים אה, עוד חשב עליי כפסטור עוד לפני שנולדתי, מי יודע? או על יולנדה, עוד לפני שיולנדה באה אל העולם, אלוהים כבר היה לו תוכנית בשבילך. האם אנחנו יכולים לקלקל לאלוהים את התוכניות שלו בשבילנו? כן, כן, כן, כן. אנחנו בהחלט יכולים לקלקל לאלוהים את התוכניות בשבילנו. <אז> כמובן, כי יש לנו בחירה חופשית. אנחנו יכולים לקלקל לאלוהים את התוכנית, אבל אלוהים לא רוצה שנקלקל, הוא יעשה הכל כדי שהתוכנית שלו תתקיים. <אז> אלוהים יודע על כל אדם שיוולד ויש לו תוכניות בשבילו. אלוהים משתף בני אדם בתוכניות שלו כדי שהם מה? כדי שהם ישרתו אותו. הוא רוצה לשתף אותם בתוכנית כדי שהם יהיו חלק מהתוכנית הזאת. הוא יודע הכל והכל נמצא תחת השליטה המלאה שלו. וזה באמת ככה, הכל נמצא תחת השליטה המלאה שלו. זהו מידע מאוד מאוד מנחם. בספר מלכים ב' אנחנו מוצאים מקרה מאוד דומה מאוד דומה למקרה הזה שאנחנו קוראים פה. ממלכים <coughs> א', 13, פרק 13, פסוקים 1 ו-2, זה הסיפור הידוע על איש אלוהים שבא ליורבעם בן אה, נבט, שהוא החליט לעשות בית מקדש בצפון הארץ, אה, כדי שיהיה לאנשים עוד מקום חוץ מאשר בירושלים. והוא החליט להיות הכהן הגדול. הוא החליט להקריב, ואלוהים שלח נביא מיוחד, אתם זוכרים את הסיפור והנביא הזה בא ודיבר עם ירבעם והוא אמר לו, והנה, ו... והנה איש אלוהים בא מיהודה בדבר אדוני אל בית אל, וירבעם עומד על המזבח להקטיר ויקרא על המזבח בדבר אדוני ויאמר, מזבח מזבח, כה אמר אדוני, הנה בן נולד לבית דוד, יאשיהו שמו וזבח עליך את כהני הבמות המקטרים עליך ועצמות אדם ישרפו עליך. זה גם דבר מעניין, כמו לכורש, גם המלך יושיהו, אלוהים מדבר עליו, שולח את הנביא, בערך 260 שנים לפני שהוא נולד. 260 שנים לפני שנולד, אלוהים נוטל את המידע לעם ישראל כדי שהם ידעו אוקיי? Okay? שהוא נמצא בשליטה. בשביל הדורות הבאים. הדורות הבאים ידעו שיש אלוהים בשמיים. מדוע? מכיוון שהנביא, 260 שנים, מוקדם יותר, כבר הצביע על מלך שלשם יהושיהו שיוולד, וקבע בדיוק את מה שהוא יעשה. איש אלוהים מצביע על יהושיהו שעדיין הסבא של, הסבא של הסבא שלו עדיין לא נולד. אוקיי? Okay, והוא קורא לו בשמו. Yeah. מה הסיכויים לדעת דבר כזה? Yeah. כמובן שרק אלוהים יכול לדעת. Yeah. אם אלוהים לא נותן את המידע, yeah. אם אין לנו מידע, תחשבו על זה. אם אין לנו מידע, yeah. העם נמצא בחושך. Yeah. ממש חושך רוחני גמור. Yeah. תתארו לכם שאין לנו את דבר אלוהים. כמה דברים אתם יכולים לדעת על אלוהים אם דבר אלוהים אינו נמצא בחיים שלכם? אלנטיאן רוח הקודש מדברת אלנטיאן. נכון, אבל רוח הקודש מלמד אתכם את כל מה שאתם בעצם קוראים בדבר אלוהים. רוח הקודש הוא לא מחליף את דבר אלוהים. רוח הקודש הוא לא דבר אלוהים. רוח הקודש יכול להסביר לנו את דבר אלוהים, לפתוח לנו את העיניים. כי דבר אלוהים צריך להבין ברוח הקודש, זה נכון. אבל אלוהים רוצה לידע אותנו. מה זה לידע? וגם שיעור עברית, בסדר, לתת לנו מידע. אלוהים רוצה לידע אותנו, כדי שאנחנו לא נהיה בחושך. וזו זכות מאוד גדולה לעם שלו. אלוהים רוצה לתת לעם שלו ביטחון. ואיזה ביטחון? אתם יודעים איזה ביטחון אתם מקבלים? אתם מקבלים ביטחון של מאה אחוז. מה שכתוב כאן זה ביטחון שאלוהים רוצה לתת דרך הנביא שלו ב אחוז. איך אנחנו יודעים? אנחנו קוראים בהיסטוריה ורואים ששנים רבות לפני שאדם נולד, אלוהים כבר קורא לו בשמו. גם על ישוע. גם על ישוע, בדיוק, נכון. גם לפני, הרבה שנים לפני שישוע נולד. אלוהים כתב שעל הדרך שהוא צריך להגיע ועל הדרך שהוא אמור לפעול בדיוק מאוד מאוד גדול אנחנו קוראים בספר מלכים ב' שזה באמת קרה מה שיאשיהו היה אמור לעשות מלכים ב' 23, 16 עד 17 ויפן יאשיהו 260 שנים לאחר, החלק, לאחר מלכים ב' 13 ויפן יאשיהו וירא את הקברים אשר שם בהר, וישלח ויקח את העצמות מן הקרב קברים, וישרוף על המסבח ויטמאהו. שימו לב בצהוב, כדבר אדוני אשר קרא איש האלוהים. אשר קרא את הדברים האלה. יאשיהו עושה בסופו של דבר בדיוק את מה שנובע עליו למעלה מ-260, 50 סליחה שנים לפני שהוא נולד. מה המוטיבציה של אלוהים כמובן לעשות דבר כזה? למה הוא עושה את זה? נחזור לישעיהו לפרק אה, אה, הקודם, לא לפרק שאנחנו לומדים היום, ובואו נראה אה, בפרק 44 אה, אנחנו מקבלים בפרק הזה, בסוף פרק 44, מקבלים הקדמה לפסוק הראשון שאנחנו קראנו היום בישעיהו 45. ישעיהו 44, זה הפרק הקודם שלמדנו, החלק השני שלו. שימו לב, זכור אלה יעקב וישראל כי עבדי אתה, יצרתיך עבד לי, אתה ישראל, לא תנשני. מחיתי כאב פשעיך וכענן חטותיך שובה אליי כגאלתיך. אני צייר, שמתי את הצבע הזה כחול על שלוש מקומות שאלוהים מדגיש שהוא רוצה לגאול את עם ישראל, אוקיי? המוטיבציה של אלוהים בעצם בפנייה לכורש נמצאת בהקדמה הזאת בפרק 44. אתם יודעים שבעצם המגילה לא חולקה לפרקים ‫לא היה בנקודות, ‫אפילו לא היה רווח בין המילים, אוקיי? ‫זאת אומרת, כל המגילה נכתבה ‫כיחידה אה, אה, אחת, אוקיי? ‫אנחנו מחלקים, זאת אומרת, ‫לא אנחנו חילקנו, ‫אבל כשאנחנו לומדים את דבר אלוהים, ‫אנחנו לומדים אותו לפי פרקים, ‫אבל זה לא תמיד היה ככה. ‫לכן, כשאנחנו עכשיו קוראים ‫את אה, ישעיהו 44, מ-21 עד 28, זה פרק ארבעים וארבע, אבל הוא ממש הקדמה לפסוק הראשון בארבעים וחמש. כה אמר אדוני גואלך ויוצרך מבטן, אנוכי אדוני עושה קול, נוטה שמיים לבדי, רוקע הארץ, מי איתי? מפר אותות בדים וקוסמים יהולל, משיב חכמים אחור ודעתם ישקל. מקים דבר עבדו, שימו לב, ועצת מלאכיו ישלים. האומר לירושלים תושב ולערי יהודה תיבננה וחרבותיה הקומם האומר לצולה חרבי ונערותייך אוביש האומר לכורש רועי וכל חפצי ישלים ולאמור לירושלים תיבנה והיכל תיווסד וכל זה קורה אחים ואחיות יקרים הרבה מאוד שנים לפני שבית המקדש הראשון חרב אוקיי okay? הרבה מאוד שנים עדיין בית המקדש עומד על תילו, נבוקדנצר עוד רחוק מאוד מירושלים ואין לו שום רצון להגיע לכבוש אותה, אבל כאן אנחנו רואים שכבר אלוהים מצווה על כורש לבנות משהו שעדיין לא הרוס. כאן אנחנו רואים דוגמה ואנחנו קוראים כאן בעצם דוגמה מדהימה לכך שעם ישראל דרך הפסוקים האלה ידע שבית המקדש יחרב זאת הייתה נבואה למרות שזה עוד לא קרה בזמן של ישעיהו אבל ישעיהו טוען שבית המקדש יחרב ועוד יותר הוא טוען שכורש מישהו שעדיין לא ידעו בכלל מי זה הוא יבנה את בית המקדש מחדש המוטיבציה של אלוהים להראות לעם שלו הרבה לפני שהדברים קורים הוא עושה את הכל כדי להושיע את העם שלו וזאת המוטיבציה שלו. תשימו לב אלוהים מאוד מתעקש הוא גם בורא וגם מושיע הוא מתאר איך הוא בורא את השמיים איך הוא מחזיק את השמיים איך הוא מחזיק את הארץ הוא בורא את האדם הוא עושה את הכל אבל לא רק זה הוא גם גואל אנחנו קוראים את זה בצבע הכחול, אני בכוונה סימנתי את זה בכחול, גאלתיך כי גאל אדוני יעקב ובישראל התפאר, כה אמר אדוני גואלך ויוצריך מבטן, גואל ובורא, אוקיי? אלוהים, זה הזהות שלו, זה הזהות שלו כגואל ובורא. אבל כאן בקטעים האלה אלוהים מדבר כאן על סיום גלות בבל לאחר שבעים השנים. אילו שבעים שנים? שבעים השנים שירמיהו ניבא על העם, אוקיי? ניבא, סליחה, ירמיהו ניבא שהעם יהיה בבבל שבעים שנה. מי הוא הכלי שאלוהים משתמש בו? הכלי הוא כורש המלך הפרסי. הוא יהיה האמצעי שאלוהים ניבא עליו בישעיהו. מה זה אמצעי? הדרך. אלוהים משתמש במלך פרסי כדי לבנות את בית המקדש ואת ירושלים. וזה, אנחנו קוראים את זה פה בצורה מאוד מאוד פשוטה. <אז> אלוהים אומר לכורש, איך הוא קורא לו, איך הוא מתאר אותו, מאוד מעניין. שימו לב, זה תואר כבוד. <אז> הוא אומר לו, לא רועי. <אז> מה זה רועי? הרועה שלי. <אז> הוא קורא למלך הפרסי הזה, כורש, <אז> הוא קורא לו רועי. <אז> מי עוד רועה? <אז> כל האנשים הכי קרובים לאלוהים, נכון? <אז> אפשר לספור אותם כמו משה רבנו אולי? ‫מה עם דוד המלך? לא ‫אולי ישוע או המשיח? זה ‫גם רועה. לא ‫מה? ‫-כאילו, של רועה או בכוונה של רועה? ‫רועה. ‫גם משיח זה כאילו רועי. ‫רועה. לא רעי, רועי. ‫יש הבדל בין, רואה, בין רעי, רעי וחברי, ‫רועי זה, זה הרועה שלי. ‫אבל למה רועי? ‫רועי, הרועה שלי. ‫לא שהכורש... זאת אומרת, אלוהים צריך שיהיה לו רועה, שיביאו שי... אותו ל... לזה, לא, רועה שלי, אני מיניתי אותך. זאת אומרת, אני לא קורא לך כורש המלך, אני קורא לך כורש הרועה. מה רועה עושה? מה הוא דואג? למה הוא דואג הרועה? לכבשים שלו, נכון? <עד עד> לאיזה כבשים הכורש ידאג? לעם של אלוהים. המלך הפרסי הזה, אלוהים קורא לו משיח, קורא לו רועה, והוא אומר, הוא יבנה. את בית המקדש בירושלים, בקיצור אלוהים משתמש בקורש כמו המנהיגים הגדולים של עם ישראל. אתם יודעים דרך אגב, כורש גם במסורת היהודית, הוא נחשב למישהו שהוא מאוד מכובד, מכבדים אותו, הוא כיבד את היהודים, הוא התחשב בהם, הוא uh, ראה באלוהי ישראל משהו מאוד מאוד גדול uh, שהתגלה לו דווקא על ידי הנביא, אבל אנחנו נגיע לזה קצת בהמשך, על ידי הנביא ישעיהו. אז בעצם, כורש הוא זה שיוביל את הצאן, את העם של אלוהים, חזרה לארץ שלו. נכון? הם הלכו לעיבוד, הם נמצאים בארץ לא שלהם, אבל הרועה שאלוהים מינה, מה זה מינה? נתן לו את הסמכות, את המינוי הזה. הוא זה שיחזיר את העם לארצו, הוא יהיה זה שבסופו של דבר יביא לסיום הגלות ולבניין ירושלים וזה אנחנו קוראים בפרק 44. זה פרק 44 אה, שנותן לנו הקדמה מצוינת לפרק ה-45 בפסוק הראשון. אלן וייט בספר מלכי ונבאי ישראל שתודה לאל, כבר יש לנו אותו בעברית. בפרק, גם פרק מ"ה, אוקיי, זה יצא יפה. פרק מ"ה, עמוד 283, אתם יכולים לקרוא את זה בספר בעברית. אנחנו קוראים מה היא כותבת. הופעתו של צבא קורש לפני חומות בבל שימשה בעבור עם ישראל אות לכך ששחרורם בגלות ממשמש ובא. זה עברית של שולמית גלאור, עברית מאוד מאוד יפה. בקיצור, מה שהיא אומרת, שהצבא של קורש שבא לכבוש את בבל היה בשביל העם. העם בגלות אומר, וואו, שימו לב, כורש מגיע. השחרור שלנו עומד אה, להתרחש. עוד מעט אנחנו נשוחרר. למעלה ממאה שנה לפני הולדת קורש השם שלו הוזכר ביד ההשראה האלוהית, אשר העלתה על הכתב, היא אומרת, את תיעוד מלאכתו בכיבוש בבל, העיר השאננה, ככה היא כותבת לה. מה זה שאננה? עיר שחושבת שהיא מספיק חזקה ושום דבר לא יקרה לה, עיר הזאת בבל, ובעצם השכ... הכיבוש של, ה... של הבבלים היה הדרך לשחרור גולי ציון. <coughs> נחזור לפסוק הראשון. כה אמר ה' למשיחו לקורש. אלוהים מבטיח לכורש שנים רבות לפני שהוא נולד לעשות משהו מאוד מיוחד בשבילו. אתם יודעים מה הוא עשה? אנחנו קוראים את זה ממש בפסוק. 160 שנים לפני שבכלל הוא נולד, ישעיהו הנביא מראה איך הוא יכבוש את בבל. אלוהים אומר לו, 160 שנים לפני, שהוא יפתח את השערים לפניו. איך הוא עשה את זה? כורש הגיע בדיוק בלילה שלפני מי שמת, לפני מי שנהרג, בלשד צער, נכון? הייתה חגיגה מאוד מאוד גדולה. השערים של העיר היו פתוחים, אוקיי? מה שהיה חוסם אותם בדרך כלל זה היה נהר שהיה עובר. הם הסיטו את הנהר ונכנסו באופן חופשי לתוך העיר. אלוהים אומר אני מחזיק בימינו, ימינו של כורש, אתם יודעים מה זה אומר? מבחינה תנכית, מה זה אומר שאלוהים מחזיק בימינו? הוא <אח> לצידו, נכון? אני עומד לצידך, מי עומד לצידו של קורש? אלוהים בכבודו ובעצמו, הוא מחזיק <אח> בימינו, הוא אומר, לרד לפניו, מי יורד לפניו? אלוהים בכבודו ובעצמו, אלוהים כובש את בבל, אתם זוכרים איך... איך ירושלים נכבשה לדין נבוקדנצר, דניאל פרק אחד, מה כתוב שם? ויתן אדוני אלוהים את יהויקים מלך יהודה, <תקיד> למי? הוא נתן אותו, <תקיד> ל? ללנבוקדנצר. <תקיד> <תקיד> אנחנו רואים שאלוהים בשליטה מלאה, <תקיד> הוא <תקיד> נותן לנבוקדנצר את ירושלים, אחר כך הוא לוקח את כורש <תקיד> לבבל, יורד לפניו ופותח, כתוב, אפתח לפתוח לפניו דלתיים ושערים לא ייסגרו. איזה דבר מדהים. וזה אלוהים עושה כדי לשחרר את העם שלו. וואו. אתם יודעים שזה מאוד רלוונטי גם לחיים שלנו. אותי בכל אופן זה מאוד מנחם. כשאני קורא את הפסוקים האלה, אני לומד היסטוריה. ואני רואה בעצם שאלוהים הוא ה-forrunner, אפשר להגיד באנגלית. זה, זה שהוא... ה, הולך קדימה ועושה את הדברים ויוזם, איזה אלוהים אנחנו עובדים. כורש <תקש> לא יכול אפילו יכול היה לדמיין <תקש> בעצם את כל מה שאלוהים עשה בשבילו בכלל, מכיוון שהוא אפילו לא ידע. אתם חושבים שכורש קרא את ישעיהו? <תקש> לא, הוא <תקש> אפילו לא ידע מי ישעיהו. <תקש> <תקש> כשהוא הגיע לבבל היהודים ידעו עליו יותר מאשר הוא ידע עליהם ועל אלוהים שלהם, הם ידעו עליו, הם חיכו לו וציפו לו שיגיע לפי מה שאלן וייט אומרת, הם מאוד התעודדו, היא אומרת, מהעובדה שהוא הגיע לשערים של בבל. אתם יודעים שבספר עזרא, בפרק, בפרק הראשון, אנחנו קוראים מה הייתה התגובה של כורש שימו לב, בפרק הזה, בפרק הראשון בעזרה, אנחנו מקבלים מה שנקרא את ההצהרה, הצהרת, אתם יודעים מה זה הצהרה? דקלריישן? הצהרת כורש? הצהרת כורש? הצהרה זה מה מצהיר, פרק אחד בעזרה, בואו נקרא, ובשנת אחת לקורש, מלך פרס, לכלות דבר אדוני מפי ירמיה, אוקיי, okay. מה אלוהים עושה? העיר אדוני את רוח כורש מלך פרס. מי מאיר את, את הרוח שלו? מה זה נקרא להריח מועשן? אתם יודעים מה? הרוח של קודש. כן. משהו זז בתוך הלב של קורש. אלוהים מאיר את הרוח של קורש. ויעבר כל, אז, אז רוח הקודש וההשפעה שלו עושים רושם רב מאוד גדול על הלב של המלך הפרסי, קורש. ומה הוא עושה? ויעבר כל, בכל מלכותו, וגם במכתב לאמור. זאת ההצהרה שלו. אז שימו לב מה כורש אומר עכשיו. כה אמר כורש מלך פרס, כל ממלכות הארץ נתן לי אדוני אלוהי השמיים. وهو, והוא פקד עליי, וואו, והוא פקד עליי לבנות לו בית בירושלים אשר ביהודה. המלך הזה שטוען שאלוהים נתן לו את כל ממלכות הארץ. הוא אומר, אלוהים נתן לי פקודה, הוא אמר לי לבנות לו בית בירושלים. אתם <אז> שמים לך שרוח הקודש מדבר פה? אמן. ואז הוא אומר, הוא קורא לעם, מי בכם, מכל עמו, יהי אלוהיו עמו, ויעל לירושלים אשר ביהודה, ויבן את בית אדוני אלוהי ישראל, הוא האלוהים אשר בירושלים. <אז> זה באמת מרגש, אני חייב להגיד לכם, למרות שזה דברים שהם כתובים בדבר אלוהים שנים רבות, אני, כשאני קורא את זה, אמרתי ש, שאנחנו לא יכולים לקרוא את פרק 45, רק את הפרק הזה. אנחנו קוראים את דניאל, אנחנו קוראים את ירמיהו, uh, אנחנו קוראים את, uh, את uh, עזרא, אנחנו רואים איך אלוהים פועל. 160 שנים לפני שכורש נולד בכלל. אלוהים ידע כבר את השם שלו ואת מה שהוא יעשה, אפילו את הדרך שבה הוא יכבוש את בבל, גם כך הכל ידוע מראש, ובשביל מה? כדי שעם ישראל לא ישכח שיש לו גואל. בפרק 44 אנחנו למדנו כמה טיפשי לעבוד אלילים. אתם זוכרים שבן אדם לוקח עץ, חותך אותו, עופה עליו לחם ובחצי השני הוא עושה לעצמו פסל? אמרנו אוי ואבוי, איזה טיפשיות זאת, מה זה הטיפשיות הזאת? אלוהים מדגיש, אני היחיד שיכול להושיע, יש לי שליטה על כל העולם, מה אתם פוחדים? אתם העם שלי, אין מלך שיכול לפגוע בכם, אני שליט על כל המלכים על פני האדמה, גם על נבוקדנצר, גם על כורש, uh, um, גם על טראמפ, מה אתם חושבים? כל השליטים, גם על האפיפיור, אתם מפחדים ממשהו? אלוהים טוען, אני הגואל שלך. גם אם אתה תעבור במים, אני איתך. גם אם אתה תלך במו אש, איתך אני, להצילך. אנשי אלוהים הם האנשים החלשים, החזקים ביותר בעולם. למה הם חלשים? כי בכוח שלהם הם לא יכולים לעשות כלום. <מח> למה הם הכי חזקים בעולם? כי אלוהים, הכל יכול, יכול להשתמש בהם. זה מסר שאני נותן לילדים שלי כמעט כל יום, וזה מסר שאני רוצה לתת לקהילה שלנו. בכוח של אלוהים אנחנו יכולים לעשות כל דבר. יש לו כוח לנצח את הלב הקשה ביותר. מלך פגאני, שאין לו דבר וחצי דבר עם אלוהי ישראל, קורא את הדברים ונדהם לראות את השם שלו כתוב בישעיהו. 160 שנים לפני שהוא נולד. מה אתם חושבים שזה עושה ללב של המלך הפרסי? אלן וייט כותבת על זה. אלן וייט, מלכי ונביאי ישראל, פרק מ"ה, עמוד 286. כאשר ראה המלך את המילים שניבאו למעלה ממאה שנה לפני לידתו, כשהמלך ראה את האופן שבו בבל תיכבש, תיכבש, תיכבש, סליחה, וכאשר הוא קרא את המסר שקיבל מהמושל של היקום, מלך מלכי המלכים, שאמר לו, אעזריך ולא ידעתני, למען ידעו ממזרח שמש וממערבה כי אפס בלעדיי. כורש קורא את הדברים האלה. כורש ראה לנגד עיניו את הכרזתו של האל הנצחי. למען עבדי יעקב, תקשיבו טוב טוב אחים ואחיות אתה קורא את הדברים האלה, אתה קורא אותם למען עבדי יעקב וישראל בחירי ואקרא לך בשמך אחניך ולא ידעתני אלוהים אומר לו אני כבר קראתי לך בשם, אני עזרתי לך ואתה אפילו לא ידעת אותי וואו, את זה הוא אמר לו פעמיים, תכף אנחנו נראה את זה בקטע הבא, אחרי שנקרא את אלן וייט, ואז הוא קרא את דבר אדוני, שנכתב ברוח אדוני, אנוכי העירותיהו, אתם יודעים מה זה העירותיהו? הערתי אותו, אוקיי? אני הערתי אותו בצדק, איך הוא העיר אותו בצדק? עם רוח הצדק, איך הוא העיר אותו בצדק? ברוח האמת, איך הוא העיר אותו בצדק? ברוח הקודש. אם אלוהים רוצה להשתמש בנו, הוא עושה את זה ברוח הקודש. אנחנו לא נוכל לעשות אפילו דבר אחד טוב בעולם הזה בלי רוח הקודש. עם רוח הקודש אנחנו יכולים לעשות הרבה דברים. מי שיפעל בנו זה יהיה אלוהים. אלוהים יאיר את הרוח שלנו, ואנחנו נצליח לעשות את כל חפץ, חפצו של אלוהים. איך אנחנו נעשה את זה? אנחנו נעשה את זה ברוח הקודש. אלוהים פועל ברוח הקודש בלב של אדם שקרא את דברו. אתם ראיתם מה, ש... מה שקרה פה עכשיו. המלך קרא את הדברים בישעיהו. הוא קרא את הדברים האלה אחרי שהוא בעצם ראה מה שקרה לדניאל בגובה האריות. אתם חושבים שדניאל נשאר אדיש? דניאל הראה לו. הראה לו מי זה אלוהי ישראל. לאחר שהוא קרא את הדברים, אנוכי העריותוהו בצדק, הערתי אותו בצדק, וכל דרכיו איישר, אלוהים אומר, אני איישר את כל הדרכים שלו, הוא יבנה עירי וגלותי ישלח, לא במחיר, לא בכסף ולא בשוחד, זה מה שאלוהים אומר, אמר אדוני צבאות. הדברים האלה נגעו עמוקות, אלן וייט אומרת, נגעו הדברים עמוקות בליבו, הדברים נגעו מאוד עמוק בלב של כורש. שימו לב איזה אלוהים אתם עובדים, זה אלוהים מדהים, אלוהים מדהים. לעם של אלוהים אין שום אפשרות להציל את עצמו. מי פועל ככה בכל הדרכים כדי להוציא את העם מבבל? אלוהים. שנ... 160 שנים בכלל לפני שכורש נולד. אלוהים כבר חשב על זה, על הישועה. המלך היה נחוש בדעתו למלא את שליחותו האלוהית. הוא השליח של אלוהים, הוא היה נחוש למה לשליחותו האלוהית. הוא יתיר, זאת אומרת, הוא יאשר, יתיר לגולי יהודה השבויים לצאת לחופשי ולשוב לארצם, הוא ירשה להם. הוא יסייע להם לבנות מחדש את בית אדוני. ואל תסתכלו על זה ככה בעיניים כל כך קלות, מכיוון שמלך צריך נתינים, מלך לא מוותר על אנשים ככה סתם, מה אתם חושבים? שמלך ככה סתם מוותר עליו, תלכו, תחזרו לארץ שלכם. זה מה, זה כל כך ברור מאליו? זה מלך פגדי. זה ויתור על מיסים, זה ויתור על הרבה דברים. זה אבל, זה זה זה. אבל למלך הזה יש מלך, והוא בכלל לא נקרא מלך, הוא נקרא רועי. אלוהים פקד עליו, הוא מודה בעצמו, בעזרה אנחנו קראנו. עלוהים. אלוהים פקד עליי, נתן לי פקודה. מי נותן פקודה למלך? רק אלוהים. אלוהים. ואנחנו רואים בצורה כל כך יפה איך אלן וייט מוציאה את המיטב מתוך דבר אדוני. ולמה אנחנו אומרים מיטב? מכיוון שאנחנו רואים את התמונה קצת יותר ברור. איך המלך הפרסי נכנע לאלוהי ישראל. זאת תוכנית פנטסטית. איזו תוכנית נהדרת. עבר, הווה ועתיד. הכל ביחד. נכנס לתוך תוכנית מושלמת. וזאת תוכנית שמתוכננת בשביל העם שלו. אלוהים עכשיו מוכיח לעם ישראל, וגם לנו היום, <אח> הוא מוכיח לנו שהוא זה ששולט על מהלך ההיסטוריה. <אח> אנחנו רק פסיק בהיסטוריה. <אח> מבחינת ההיסטוריה אנחנו כמעט כמו לא אבק ברוח, <אח> אבל אלוהים שולט על ההיסטוריה, הוא יודע מי שיוולד הרבה הרבה לפני שהוא נולד. <אח> איך? אה, כן, אוקיי. אוקיי. אז זה עושה אבק בהיסטוריה, אבל זה אבק פטאפורי. כמו גרגר אבק ביקום האינסופי. תעשי את שני ההבדלים האלה, אוקיי? אז אלוהים בעצם נותן לנו היום ביטחון מאוד מאוד גדול. <ח> <ח> <ח> הוא נותן בעצם לאנשים לפעול בעולם הזה לפי הרצון שלו. בחירה חופשית. אבל לא רק בחירה חופשית, הוא גם מניע את הלב של אנשים בכיוון שהוא רוצה שהם ילכו. למשל, שהוא נתן לנמוקדנצר לכבוש את ירושלים. למשל, שהוא נתן את לחסד ורחמים לפני מלך בבל ולפני השרים שלו. הוא נתן, כתוב. כל מה שאני אומר לכם כתוב בפרק א' ודניאל, שהוא נתן את דניאל לפניהם, לפני הפגאנים, לחסד ולרחמים. הוא זה היה שהציל את דניאל וסגר את הפה של האריות, בגובה האריות. הכל בשביל שכורש ידע מי האלוהים שלו. כמה הוא אוהב את כורש? אוהב מאוד מאוד את כורש. 160 שנים לפני בכלל שהוא נולד, כבר היו אה לו תוכניות בשבילו. <אח> אתם יודעים שעד אז, בעצם, כמו שאנחנו נקרא עכשיו, הוא לא ידע את אלוהים. לא ישעיהו 45, 1 6, אנחנו נקרא את מה שאלוהים מדבר, מדבר לכורש. הוא אומר לו, אני לפניך אלך והדורים איישר. אתם יודעים מה זה ליישר את ההדורים? זה, זה, זה מונח בעברית. ליישר את ההדורים זה לעשות משהו בצורה נכונה, אוקיי? אם, אם נגיד יש לכם איזשהו חוזה שהוא קצת לא לטובתכם וקצת לרעתו של מישהו אחר ו... צריך ליישר את ההדורים, זאת אומרת לעשות דברים בצורה נכונה, אוקיי? אז אלוהים אומר, אני איישר את ההדורים, אני אעשה את הדברים בצורה נכונה דרך המלך הזה. דלתות נחושה אשבר ובריחי ברזל אגדיה. אלוהים אומר לו, אני אפתח לך את הכל, אני אשבור את הדלתות בשבילך. אני, את הבריחים, מה זה בריחים? מנעולים. אם יש לכם קשיים עם השפה הזאת של ישעיהו, זה לא מקרה. הוא מדבר בשפה מאוד מאוד גבוהה, מאוד מאוד גבוהה, אבל תקראו בתרגומים שלכם, אני מאוד מקווה שהם באמת נאמנים למקור, אבל אם לא, אני מדגיש בעצם שאלוהים אומר שאני אשבור דלתות בשבילך ואת המנעולים שלהם, הכל אני אעשה כדי לפתוח את הכל לפניך, ונתתי לך אוצרות חושך ומטמוני מסתרים, זה, זה מקבילות עברית, אוצרות חושך ומטמוני מסתרים זה אותו דבר. אוצר, מטמון, אוקיי? חושך ומסתרים. זה, זה מקבילות עברית. כשאלוהים רוצה להדגיש משהו, הוא אומר את אותו דבר במילים אחרות, אוקיי? אז הוא אומר כאן שהוא ייתן לו אוצרות מאוד מאוד גדולים שאף אחד לא יודע איפה הם. מי יודע איפה הם? אלוהים יודע איפה הם. אני אתן לך דברים שאתה לא יכול לקבל אם זה לא אני נותן. זאת האמת. אני נותן לך מה שאתה לא יכול למצוא לבד, mm -hmm. אני נותן לך כי אני אלוהים, אני יודע איפה הכל נמצא. למען תדע, עכשיו הוא אומר לו למה אני עושה את זה, mm -hmm. למען תדע כי אני אדוניי הקורא בשמך אלוהי ישראל. Mm -hmm. תיקחו את הפרק הזה ואת המילים ש... Mm -hmm. שאלוהים מדבר לקורש ותחזרו רברס אחורה לפרק ארבעים וארבע ותראו עכשיו את פרק ארבעים וארבע עד כמה אווילי ועד כמה טיפשי לעבוד אלילים. <אח> פרק ארבעים וארבע מקבל צורה מאוד מאוד חזקה במיוחד שאנחנו משווים אותו לפרק ארבעים <אח> וחמש. ממש ככה. <אח> מאוד מאוד יפה לראות איך אלוהים בונה דרך דברו בצורה מושלמת דרך הנביא איך הוא בונה את הדרך שהוא מסביר כמה הביא לי לעבוד אלילים? איך הוא בונה את זה? בדרך שהוא מדבר לקורש. שימו לב, ובואו לא נשכח, כאן בישעיהו 45 הוא עדיין לא מדבר אליו. למה? כי הוא אפילו עד עדיין לא נולד. זה מה שכתוב כאן בפרק הזה, זה עדיין 160 שנים לפני שכורש נולד. אלוהים מדבר אליו, כאילו שהוא מדבר אליו בצורה אה, של פנים מול פנים. ואז בפסוק ארבע אנחנו רואים למה הוא עושה את זה. הוא עושה את זה קודם כל בפסוק שלוש, שכורש ידע שאלוהי ישראל קורא בשמו, ובפסוק ארבע כתוב למען עבדי יעקב וישראל בחירי ואקרא לך בשמך אחנך, ותשימו לב, ציירתי את זה פה בוורוד. כתוב, ולא ידעתני, אתה לא ידעת אותי, פסוק חמש, אני אדוני ואין עוד זולתי, אין עוד, כמוני, אין אלוהים, העזריך, מה זה העזריך? אני אעזור לך, אני אתן אה, לך את מה שאני רוצה, ולא ידעתני, אוקיי, <אז> הכל, מה אני לא עשיתי בשבילך? אלוהים פועל מאחורי הקלעים, אוקיי, הוא פועל מאחורי הקלעים למען מי? למען כורש. וכורש בכלל לא יודע את זה. הוא לא יודע את כל מה שאלוהים עושה, ויעשה בשבילו. פסוק שש, למען ידעו ממזרח שמש וממערבה, כי אפס בלעדיי, אני אדוניי, ואין עוד. כאן, לא ידעתני, לא ידעתני, ופה למען ידעו. אתם חושבים שרק כורש ידע על זה? אלוהים אומר, אני נותן לך את כל מה שיש לך, כדי שכל... העולם ידע מי אני. אני אעשה הכל בשבילך, ואתה אפילו לא ידעת אותי. אתה לא ידעת אותי, אבל אני עושה הכל כדי שהם ידעו, בפסוק שש. למען <ומה אני> ידעו. אתם יודעים שכתוב ממזרח שמש וממערבה, זה מקצה לקצה של העולם. מזרח שמש ומערב, פשט כל העולם, אוקיי? <Okay>? אלוהים אומר, אני רוצה שבכל העולם ידעו... שאני היחיד שקיים, שאין עוד אלוהים בלעדיי. אני אדוני ואין עוד. זה מה שאלוהים אומר. זה כל כך ברור. כל כך יפה גם באותה המידה. אלוהים תמיד פועל בעולם הזה למען כל בני האדם באשר הם. ואיך הוא עושה את זה? הוא עושה את זה על ידי עם מאוד מיוחד. עם ישראל. עם שבעצם אלוהים יצר כדי שכל העולם ידע שהוא אלוהים ואין עוד אלוהים אחר. אני הייתי רוצה שכל כך הרבה אנשים ישמעו את ההקלטה הזאת. יש כל כך הרבה חוסר ידע כאן בישראל לגבי התוכנית הפנטסטית של אלוהים. יש כל כך הרבה חוסר ידע וזה כל כך יפה לראות עד כמה אלוהים אה, הוא עקבי. במה שהוא אומר, ותכף אנחנו גם, בסוף הפרק אתם תקראו בעצם מה אלוהים אומר לכל האנשים בעולם. אלוהים תמיד פועל בעולם הזה למען כל בני האדם. הוא יצר את כורש כדי להוציא לפועל את התוכנית שלו. להחזיר את העם שלו אליו, וגם באותה הנשימה לבשר לכל מי שרחוק מעם ישראל על אלוהים, על אלוהים היחיד, על אלוהי עולם לבדו. תשימו <clears throat> לב, פסוק שבע, אנחנו עכשיו אה, נקרא פסוק מאוד מאוד קשה להבנה להרבה מאוד אנשים. אני צבעתי אותו בצבע כחול בצורה אה, מאוד בולטת כדי שנקרא אותו ביחד. אחרי שבפסוק שש אלוהים אומר אני האלוהים היחיד, אין אין עוד אלוהים, אני היחיד, ואז פסוק שבע הוא מתאר מה הוא עושה, שימו לב, יוצר אור הוא בורא חושך, עושה שלום הוא בורא רע, אני אדוני עושה כל אלה. בפסוק השביעי אנחנו פוגשים בהפתעה משהו שעל פניו נראה כזה לא הגיוני. הנביא ישעיהו עושה הקבלה בתיאור הפועל של אלוהים, מה הוא עושה? Okay. הוא עושה אור ושלום, yeah. מה הוא בורא? חושך yeah. ורע, אוקיי? Okay? בסוף פסוק, yeah. בסוף הפסוק אדוני בעצמו מדבר ואומר אני אדוני עושה כל אלה <מתפש> אוקיי איך אנחנו יכולים להבין את זה? <מתפש> מה אלוהים בורא חושך ורע? <מתפש> למה מתכוון אדוני כשהוא מציין את הדבר הזה? אלוהים בפירוש הוא אומר שהוא עושה את הדברים האלה אנחנו לא יכולים להגיד שזה קרה במקרה אלוהים מתעקש שהוא בורא חושך ובורא רע <מתפש> זה מה שהוא אומר התשובה היא דרך אגב מאוד פשוטה לא צריך ממש להסתבך. <קשורה> הקשורה, וה... סליחה, התשובה קשורה לפסוק שלפניו, פסוק שש. אין דבר בעולם הזה שנברא מחוץ לרצון של אלוהים, וכל הקהילה תגיד אמן, ולמה? אין שום דבר שנברא מחוץ לרצון של אלוהים. אין שום דבר שמתגבר על השליטה של אלוהים, וזה לא משנה אם זה שזה טוב או רע. גם אם זה טוב וגם אם זה רע, אין שום דבר שהשטן יכול לברוא. הוא לא יכול לברוא שום דבר, הוא רק יכול, יכול לקבל רשות לעשות משהו עם מה שכבר אלוהים ברא. אין שום דבר שהשטן יכול לברוא. השטן לא בורא כלום, למה? כי הוא בעצמו נברא. הוא בעצמו יצור. מי היחיד שהוא בורא? אלוהים. ולכן כל הדברים של הטובים והרעים הם תחת השליטה המלאה של אלוהים. אלוהים מדגיש את זה. מה אתה חושב נבוקדנצר, שאתה הולך לעשות רע בגלל שאתה יכול? אני נותן לא לך לעשות את הרע הזה. אתה חושב בגלל שאתה חזק לקחת את כל הכלים מירושלים לארץ שינער, לבית האלוהים שלך כי אתה חזק? אני נותן לא לך לעשות את הדבר הזה. אין שום דבר שקורה מחוץ לשליטה של הרצון של אלוהים. שום דבר. אם קורה איזה משהו שהוא רע בחיים שלכם, אל דאגה, אלוהים יודע. אלוהים יודע, הוא בשליטה. האם אלוהים יכול להוציא מתוק ממר? בטח. האם אלוהים יכול להפוך צרה לברכה? בטח. תקראו עוד פעם את ספר איוב ותבינו. האם השטן יכול היה לעשות משהו מחוץ לרצון של אלוהים בקשר לאיוב? כמובן שלא. כל מה שהשטן עשה היה כמובן בשליטה מלאה של אלוהי ישראל. הוא אמר לו בדיוק מה הוא יכול לעשות וגם מה לא, לא... לעשות. אתה יכול לפגוע באור שלו, אבל אל תפגע בו, אתה לא יכול לעשות יותר מעבר ממה שאני מרשה לך. וכאן אלוהים מראה את זה בצורה ברורה, אף אחד לא יכול לפעול מחוץ לשליטה שלי. <שמע> אני בורא הכל, אני שולט על הכל, וזה בעצם הפירוש על, המי, על הפסוק הזה, פסוק שבע. אין דבר בעולם הזה שנברא מחוץ לרצון של אלוהים. בואו נעבור לחלק השני של השיעור, כי אין לי באמת הרבה זמן. אה, אוקיי, אני, אה, מהקטע הזה, מהקטע הראשון, מ-1 עד 7, אני חילקתי את כל הפרק לכמה קטעים. אני רוצה שאנחנו נעבור על זה צ'יק צ'אק, על, על כל הזה, אני לא אקרא את הכל, אני רק רוצה שנעשה תרגיל קטן. אה, תביטו בשקופית. אוקיי? Okay. בכל מה שמסומן באדום, עם רקע אפור, אנחנו קובעים שכאן אלוהים מדבר, okay? okay. אוקיי? אתם, אתם תבדקו את זה בפסוקים שלכם. Okay. Uh, אני שמתי את כל הסימונים האלה כדי שכל פסוק, אתם תדעו אם אלוהים מדבר בו או הנביא מדבר בו, בסדר? אוקיי. Okay. Okay. <coughs> מי מדבר בפסוק אחד? כה אמר אדוני למשיחו אשר החזקתי בימינו, מי מדבר פה? אלוהים. אלוהים. פסוק שניים: אני לפניך אלך. מי מדבר פה? אלוהים. שלוש: ונתתי לך אוצרות. מי מדבר פה? אלוהים. אלוהים. ארבע: למען עבדי יעקב, אקרא לך בשמך. מי מדבר פה? אלוהים. אלוהים. למען ידעו ממזרח שמש וממערבה, כי אפס בלעדיי אני אדוני ואין עוד. מי מדבר פה? אלוהים. אלוהים. פסוק שבע: יוצר אור בורא חושך, אני אדוני עושה כל אלה. מי מדבר פה? אלוהים. אלוהים. נעבור משמונה עד חמש עשרה. הרעיפו שמיים ממהלו שחקים מזלו צדק, לא, אני אדוני בראתיו, מי מדבר פה? אלוהים מדבר פה, הוי רב את יצרו, חרש את חורשי האדמה, היאמר חומר ליצרו, מה תעשה? ותעשה את זה, פסוק שיכול להיות שאלוהים לא מדבר בו, אולי הנביא מדבר בו, אבל כי יש כאן שאלה, אלוהים פה לא מציין שהוא מדבר, פסוק עשר, הוי אומר לאב מה תוליל ולהישם על תחילין, המילה אוי, זוכרים אותה מהרבה פרקים שלמדנו, מילה הו הוי, אוי האומרים לרע הטוב פרק ה' ולטוב רע, מה זה ההואי הזה? מה זה ההואי? מה הוא בא להראות, אחרי שכבר למדנו את זה כל כך הרבה פעמים? מה זה אוי שאומרים למישהו אוי? זאת אומרת, זה, זה, זה <ספר> בלשון הסלנג הישראלי אוי ואבוי. נכון? אוי ואבוי לאלה שעושים את הדברים האלה, אוי ואבוי לאלה שאומרים לטוב רע ולרע טוב, נכון? אז כאן אנחנו רואים אוי אוי אוי, זה בעצם לא טוב יהיה לכם אוי וי, כה אמר אדוני קדוש ישראל בפסוק 11 האותיות שאלוני על בניי המילה הזאת האותיות, אוקיי? גם על זה אני חייב להסביר קצת. אם תלכו לפרק 41, פסוק 23, אתם תגלו גם את האותיות. האותיות מדבר על אלילים, אוקיי? אלילים. כשכתוב אותיות מדבר על אלילים, אלוהים אחרים. אז כאן אומר, האותיות שאלוני על, על בניי ועל פה על ידיי תצווני? זאת אומרת, אתם באמת יכולים לעשות משהו או לצוות עליי משהו? על מה שאני עושה, אתם יכולים בעצם לצוות, אתם חושבים שיש לכם שליטה על העם שלי, אתם בכלל אלילים, אתם אפילו לא אלוהים. <אז> אלוהים אומר, אנוכי עשיתי ארץ, פסוק 12, <אז> כאן גם אלוהים מדבר, נכון? הוא <אז> אומר, אנוכי עשיתי ארץ, פסוק 13, אנוכי הרותיהו בצדק וכל דרכיו הישר, גם פה אלוהים מדבר, נכון? כן. <אז> יפה. פסוק ארבע עשרה, כה אמר אדוני, גם פה אנחנו כמובן יודעים שאלוהים מדבר. פסוק, איפה אנחנו? פסוק תשע, שמונה בעצם, שמונה, כן, אוי אה רב יוצרות, זה אנחנו קראנו, למה חזרתי על זה? רק שנייה. ארבע נכון. כה אמר אדוני, הגיע מצרים. ואלייך השתחוו, אלייך התפללו, אך בך אל ואין עוד. אפס אלוהים. פסוק חמש עשרה, אכן עתה אל מסתתר, אלוהי ישראל מושיע. ואז אנחנו מגיעים לפסוק חמש מה דעתכם? מי מדבר בפסוק הזה? ישעיהו. ישעיהו מדבר? אוקיי, עד עכשיו אנחנו ראינו שאלוהים מדבר פה, מדבר הרבה. Uh, אחרי פסוק 14, שאלוהים מדבר, okay. הוא אומר בעצם שהמצרים uh, uh, וסחר כוש וזבעים, אנשי מידה, עלייך יעברו, ולך יהיו, אחרייך ילכו, בזיקים יעבור, עם הזיקים, זאת אומרת, ואלייך ישתחוו, אלייך יתפללו, אך בך אל ואין עוד אפס אלוהים. ואז בפסוק 15 אנחנו קוראים, אכן אתה אל מסתתר, אלוהי ישראל מושיע. אז מי מדבר פה, הנביא או אלוהים? האם ישעיהו קובע שאלוהים הוא אלוהים מסתתר? אני שואל אתכם. אלוהים מסתתר? לא, הוא אומר שאלוהים מסתתר? אם הוא מסתתר ממי? מה זה מסתתר? מתחבא, נכון? אם אלוהים מסתתר, את חייבת להיות לו סיבה, נכון? הרי מה זה נקרא להסתתר? בדרך כלל מתי אנחנו מסתתרים? הצליחותי. מה? משהו. כן. שמשהו שאני לא רוצה להתגלות, אני רוצה להיות במסתרים. <צליח> אני לא רוצה שיראו אותי או שידעו עליי. האם באמת אלוהים הוא אלוהים מסתתר? הרי כאן לא, כתבים, לא כתוב שאלוהים מסתתר באיזושהי אה, תקופת זמן. כאן כתוב שאלוהים מסתתר, נקודה. זאת אומרת, זה האופי שלו. אה, כתוב כאן, אכן אתה אל מסתתר. לא אכן אתה עכשיו מסתתר, אלא זה הסוג של אלוהים שאתה, אתה אל מסתתר. זה יכול להיות שאלוהי עולם, שהוא רוצה לגלות את עצמו לכל העולם, שהוא רוצה שכולם, שהוא פועל לא בסתר, שהוא הכל שם מול השמש, שהוא רוצה שכולם ידעו, יכול להיות שאלוהים הוא אלוהים שהוא כמובן שלא. אז אם כאן אלוהים מדבר, למי הוא מדבר? אם הוא אומר, אכן אתה, דרך אגב, בכל התרגומים ובכל הפירושים, כמובן שאני אה, לא מצאתי פירוש לכך שאלוהים מדבר. כולם אומרים שישעיהו קובע שאלוהים מסתתר, אבל אין שום דבר בפרק הזה ובתנ״ך שמראה שאלוהים מסתתר. יכול להיות שאסור לעשות לאלוהים תמונה, אבל אלוהים לא מתגלה בתמונה, אלוהים מתגלה בצורה מאוד גלויה בעולם הזה. נכון שהדיבר שה... השני אומר אל תעשו תמונה ופסל זה לא בגלל שאלוהים הוא אל מסתתר, נכון? למה, למה אסור לנו לעשות תמונה ופסל? כי זה עבודת אלילים, נכון? אנחנו לא יכולים להכניס את אלוהים לתוך מסגרת של תמונה ולהגיד הנה זה האלוהים שלנו אבל האם האלוהים בכל זאת מסתתר? האם כדי שאלוהים ייחשב לאלוהים שמסתתר, אנחנו נמנעים מלשים אותו בתמונה? כמובן שלא. אם אלוהים הוא זה שמדבר, סליחה? אם ישעיהו מדבר. אוקיי, אם ישעיהו מדבר פה, אז הוא מאשים את אלוהים שאלוהים מסתתר. אז מי מדבר? עכשיו אנחנו נשאל, אם... אנחנו לומדים ביחד, אני לא קובע פה שום דבר, אני רק רוצה לשמוע. אוקיי, אוקיי. אם אלוהים בעצם קובע שהוא היחיד בפסוק הקודם כתוב שאלייך השתחוו, אלייך התפללו, אך בך אל ואין עוד, אפס אלוהים אנחנו לא יכולים לנתק את פסוק 14 מפסוק 15 כי אחרת אין בזה שום טעם בפסוק 14 אלוהים מדבר כה אמר ה', אלוהים מדבר וטוען שבעצם מישהו משתחווה אבל אין בו אלוהים. משתחווים אליו אבל אין בו אלוהים. אתם יודעים שבזמנים הקדומים המלכים הקיסרים היו נחשבים לאלילים? לאלים בעצמם? הם היו הופכים את עצמם לאל, היו משתחווים אפילו מתפללים אליהם. אתם רוצים דוגמה? איזה חוק הוציאו בפרק 6 בדניאל? שאסור להתפלל למי? חוץ יפה מאוד, זאת אומרת שהמלך עצמו נחשב לאלוהים בעיני עמו ואומרים האנשים האלה באים ומשתחווים אלייך, אליך, אל אשור, אל סליחה, אל פרס ומדי אתה בשבילהם האלוהים שלהם <חוץ> אלוהים מדבר ואומר אני האלוהים, אתה לא אלוהים, אוקיי? <חוץ, חוץ ממני <חוץ> אין אלוהים. אלוהים את זה הוא אומר בחלק שקראנו לפני. אני, בראת, אני בראתי אותך, אני, אני עשיתי את כל הדברים, אתה לא יכול להיות אלוהים. ואז בפסוק חמש עשרה לפי ההבנה שלי, הוא אומר, אכן אתה אל מסתתר. זאת אומרת, אתה לא באמת אלוהים. אלוהים מדבר אל כורש ואומר לו שהוא לא באמת אלוהים. ואז הוא אומר, אלוהי ישראל מושיע. יכול להיות שהוא מדבר אה, עם כורש, מה אתם אומרים? והוא אומר לו את הדבר הזה? אנחנו לומדים מתוך הפסוקים שקראנו שאלוהים מדבר פה בכל הפרק והוא מדבר אל קורש, והוא רוצה להוכיח בעצם שאין עוד אלוהים מלבדה, מלבדו. אם אנחנו ניקח את הפרק הזה והקודם ונעבור עליהם אנחנו נראה בבירור שאלוהים עושה הבדל ברור בינו לבין האלילים וזה באמת הולך יד ביד עם האמונה הפגאנית שהמלכים שלהם היו אלים בעצמם הנביא ישעיהו לא מאשים את אלוהים שהוא אל מסתתר אלא אלוהים בעצמו ממשיך ומדבר עם כורש וקובע שהוא אל מסתתר זאת אומרת שאיננו קיים כאלוהים אין לו, למשל האלוהים הזה, כורש אין לו קשר עם אלה שמתפללים אליו, נכון? הם משתחווים אליו ומתפללים אליו, אבל אין לו קשר איתם בכלל, כי הוא בכלל לא אלוהים. הוא אינו יכול להושיע אותם. בחלק השני של הפסוק, כמו שקראנו, אלוהים קובע שאלוהי ישראל הוא מושיע, והוא בכלל לא מסתתר. האם אלוהים מסתתר שהוא הושיע את ישראל ממצרים? אוי, אז אם זה היה מסתתר, אז באמת. האם אלוהים מסתתר כשישוע יבוא בפעם השנייה? כן? או שזה יהיה גלוי לכל העולם? גלוי, לכל אחד יוכל לראות אותו, זה יהיה הדבר האחרון שתוכלו להגיד שזה היה הסתתרות. <אח> פסוק 16, תשימו לב שאנחנו ממשיכים וקוראים שאלוהים ממשיך ומדבר בעצמו, לא, לא תבושו ולא תחלמו עד עול, עולמי עד, כי כה אמר אדוני, אני אדוני ואין עוד. פסוק 19, מאוד מעניין, מה אלוהים אומר בעצמו? תקראו, מה הוא אומר? לא בסתר. לא בסתר דיברתי. אלוהים מדגיש, בכלל, אני לא מסתתר. לא בסתר דיברתי. במקום ארץ חושך לא אמרתי לזרע יעקב תוהו בקשוני. אני אדוני דובר צדק מגיד מי שטרים. <coughs> ואז אלוהים בפסוק עשרים אומר, יקבצו בואו, יתנקשו יחד פליטי הגויים, לא ידעו. אוקיי? Okay? כל אלה שלא יודעים, כולל כורש. הנושאים, הנושאים את עץ פסלם ומתפללים אל אל לא יושיע אתם שמים לב פסוק עשרים הוא מאוד מאוד חשוב הגידו והגישו אב יבצעו יחדיו מי השמיע זאת מקדם מאז הגידה הלא עדניה אדוני ואין עוד אלוהים מבלעדי אל צדיק ומושיע אין זולתי ואז בפסוק עשרים ושתיים אחים ואחיות יקרים בסוף ההרצאה שלנו היום אלוהים מסכם ואומר פנו אליי ויבשעו כל אפסי ארץ כי אני אל ואין עוד בי נשבעתי יצא מפי צדקה דבר ולא ישוב כי לי תכרע כל ברך תשבע כל לשון אם אנחנו ניקח את הפרק הזה והקודם ונעבור עליהם אנחנו נראה בבירור את מה שאנחנו גילינו היום אלוהים בפרק ארבעים וארבעים וארבעים וחמש לוקח את אה, הנושא של האלילות ומגמד אותו בצורה הכי קטנה שיכולה להיות כמעט עד אבק. את עצמו הוא שם במקום הגבוה גבוה ביותר ואומר לכל האנשים פנו אליי ויבשעו כל עשי ארץ כי אני אל ואין עוד. אמן ואמן. שאלוהים ייתן לנו דרך שני הפרקים האלה את הכוח להבין מי אנחנו, את מי אנחנו עובדים, את מי אנחנו משרתים ומי האלוהים שלנו. כורש הבין את זה, נבוקדנצר הבין את זה, שאלוהים יעזור לנו, שגם אנחנו נבין את זה. אמן ואמן. בואו נתפלל. אבינו מלכנו, התקדש שמך אדוני. אבינו, אנחנו כל כך מודים לך שאתה פתחת את עינינו דרך הפרקים האלה, 44 ו-45. ואנחנו מודים לך, אבא, שאנחנו בצורה פנטסטית ראינו את התוכנית שלך, איך היא פעלה מאות שנים, אבא, לפני, <coughs> כדי שאנחנו נקבל את הנחמה, לדעת שאתה בשליטה מלאה על כל מה שקורה, אם טוב ואם רע. תברך אותנו, אבא, אנחנו הבאנו לפניך הערב הזה כל כך הרבה אנשים שדברים לא טובים קורים בחיים שלהם. אבל אנחנו יודעים, אבא, שהכל בשליטה, ואנחנו מבקשים, אבא, שתהפוך כל קללה לברכה. ותעשה את זה, אבא, למען התפארת שלך, שגם ידעו ממזרח שמש וממערב שאין עוד אלוהים ששולט ואין עוד אלוהים שיכול להשפיע. תברך אותנו, אבא, הערב הזה, שכל מה שאנחנו נעשה ייתן כבוד לשמך. תברך את כל מי שהבאנו לפניך, לפני הכיסא שלך, שכולם, אבא, יקומו על הרגליים ויעללו אותך לנצח נצחים. תודה על הכל בשם של ישוע המשיח. אמן <עמח> ואמן. <עמח> <עמח> <עמח>